Miért? kérdeztem csodálkozva. Titok, felelt a kis szözke, és újját Ajkához emelte. Még ha akartam volna, sem faggadhattam volna tovább, mert már hangokat hallottam az előszoba felől. A vendégek megérkeztek, Mr. Henry két urat hozott magával. Elért Mr. Black, mondta. Ez pedig Sam Hawkins. Hogy Mr. Black kicsoda pillanatilag nem érdekelt. Minden figyelmemet Sam Hawkins kötötte le. Alig vártam már, hogy egy igazi vadnyugati vadásszal kerüljek szembe.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 Magam sem tudom, Mr. Harry, kezdtem. Hogyan köszönjem meg önnek azt a sok jót? Bicsoda! vágott a szavamba. Talán csak nem akar hálálkodni. Mit szó szembe, szem, csak mégiscsak zöldfülű, nem? Jól hálba vágott, kezet szólított velem, aztán gyorsan elfordította a fejét. Észrevettem, hogy szemek könyvbe lábadt. Szerettem volna még valamit mondani, de nem tudtam. Úgy éreztem, mintha gombóz lenne a torkomban.